Go. Radio oh! I'll give you Zdravím poslucháčov Rádia Bunker uh, v dnešnej nedelnej relácii Váňa <laughs> nám tu opravuje osvetlenie popolníka takže možno sme začali trošku neskôr keďže sme nemali signalizáciu takže dnešná relácia bude s DJom Kancertom ako sme už avizovali na našom Facebooku a DJ, DJ concert pochádza z Trnavy a napriek svojmu veku má za sebou bohaté skúsenosti z oblasti DJingu a produkcií, Budeme sa s ním rozprávať, niečo nám zahrá zo svojich vecí. A keď máte na neho nejaké otázky, tak samozrejme na našom Facebookovom profile môžete tieto otázky položiť, či už do statusu alebo do správy a my sa ho potom opýtame. Takže DJ Kancert, jak ti budem hovoriť, DJ Kancert alebo Andrej? Andrej, v pohode. Dobre, <laughs> tak čo Andrej. Ako sa ti páči u nás bunkry? Je to tu paráda. Teda. <laughs> tak som rád, že sa ti tu páči. Dneska tu máme trošku ticho, keďže sme nezvučili kapelu. <laughs> ja ťa poprosím v úvode, teda sa predstav našim poslucháčom, ktorí ťa nepoznajú. Povedz niečo o sebe. Tak volám sa Andrej Šipka, pseudonym som si dal DJ Kancert, neviem prečo, ani to vzniklo. A... Hudby som sa začal venovať asi v 12 rokoch a to sa začal venovať DJingu a urok neskôr produkcii, ktorý vlastne robím doteraz, mm -hmm. takže tak. No a ako si sa vlastne dostal k muzike, že čo bol ten prvý taký impuls, že si zistil, že toto by si chcel robiť? No, u nás doma sa už ale živa hrávala hudba hociaká a väčšinou také tie staršie československé, a možno aj to bol nejaký bol k tomu, aby som sa tomu začal venovať. Ale čo si ja pamätám, tak bol taký detský časopis Fliak, sa to volá. A v nejakom ročejku 2010 tam bol obrázok Davida getu, Jak tam skračuje na... neboli to ani platné, ale nejaké umelohmotné obdúvosti. A tak som sa o to začal zaujímať, že čo to vlastne robí, jak to ten zvuk vydáva. A dostal som sa k obchodu technik v Bratislave, ktorý vlastne predáva nejaké svetelné a, a zvukové produkty a tak som sa tam informoval o tom toho a potom som sa začal to viacej zaujímať, povičal som si od toho kamoša v robote taký jak kontroler, ale v podstate to fungovalo samé o sebe, ale k rámci to neboli, na USBčka to fungovalo a tak som sa zapojil do DJ od 2012 online čo poriadal ten Show Technic obchod a to bolo vlastne prvýkrát, čo som niečo také robil, takže to tak aj dopadlo, ale napriek tomu som skončil 7 v tom, Ale ako veľa ľudí tam nebolo, čiže to bolo také umiestnenie nejaké, ale ovtedy som na tom začal makať a, a tak. Či napriek tomu umiestneniu ťa to motivovalo? Áno, no, no, motivovalo určite, mm -hmm. lebo to bolo... si to vyskúšal? No. Jasne. Z toho vyplýva, že keď chceš začať robiť niečo kvalitné v mladom veku, tak treba čítať školské časopisy. <laughs> a z pohľadu totálneho amatéra sa umenie a môže javiť ako nejaké posúvanie rôznych platní do no muziky, a ktorými sa tvorí zvuk. A čím v skutočnosti je toto umenie? No keď sa to amatérom zdá ako posúvanie platní, tak to je ešte dobré, pretože momentálny DJ už je takmer bezplatný, čo je to smutné. Ale keď sa bavíme čistého hybopovu nidjeingu, tak tam by tie platne mali byť 100% minimálne tie na serato. To je ako program na kompeni, do ktorého si tam máš také dva špeciálne vinily a na to si nahážeš vlastné veci. Ale teraz už 80% skupín slovenských alebo českých alebo aj celosvetových, tak vlastne má nejaké konzoly, čo má k notebooku pripojené a je to možno maličké, nejakých 60 cm. A to už teda o hipope moc není, a k sa teda spájajú tie vinily. ale najkvalitnejšie je to teda samotné vinily bez serata, ale to už je teraz prakticky vylúčené, keďže veľa mm, reperov alebo producentov platne nevydáva, lebo je to strašne nákladné. Ale ako keď ideš rád na volakú akciu a sú tam nejaké staré veci, tak to sa samozrejme dá v pohode s platným odohrať. A je to, to väčšia kvalita, mm -hmm. že je to analogové a k tomu hyboku to patrí. A tá otázka, ako zniela, aby som sa k tomu vrátil, lebo som asi vlastne trošku zakecal. Že v skutočnosti je to, toto umenie, ako či už je to posperať skladby, alebo dostať z nejaký beat z toho, kde Jasne. nie, alebo o, čo, o čom to je vlastne No tak ten hipopový DJing je vlastne umenie v tom, volá sa to juggling, a to je vlastne, že máte dva rovnaké vinily. a vlastne pomocou juglovania, to vám potom neskôr ukážem, tak vytvárate ako keby novú pesničku mm -hmm. hipopovú, a to je strašne na, na, komplikované a chce to strašne veľa mesiacov skúšania a trénovania a je taká celosvetová súťaž, DMC sa to volá a tam vlastne, tam sa vlastne môžeme prichľadať hoci kdo v akomkoľvek veku a, a tam sú teda tí najväčší machy, ktorí na tom trénujú niekoľko rokov a potom, potom teda vyhrávajú ceny riadne. Potom my sme za bunker vyslali k tebe aj človeka, konkrétne nášho Pala, ktorý zistil, že máš doma bohatú zbierku platní. Ktoré platne máš najradšej a ako si ich vyberáš? Podľa čoho, že toto má oslovy, to môže byť? Najradšej mám samozrejme hipopové platne, pretože väčšina, čo mám doma, sú tie staršie československé, čo mám obvapky a tak, ale tie používam na samplovanie. To je vlastne, v je samplovanie strašne známe, to je vlastne produkcia hudby, že máte starú pesničku a zosekáte ju, urobíte z nej novú melódiu a dáte beatcie basu a máte nový beat hip-hopový. A to je ale 80-90 beatov je samplovaných. A samplované beaty sú vlastne hip-hop a tieto modernejšie, čo sa už hrajú, je to samozrejme stále hip-hop, ale už to není to, to čo bývalo v 90 rokoch a také to začínalo. Ale ako aj teraz sa sampluje, teraz samplujem 99 toho čo tvorím. Mm -hmm. Súčasťou tvoj tvojej aparatúry, ktorý si sem priniesol, je teda aj laptop a čo viem zo skúsenosti, aj ty si to tu už teda spomínal, že veľa v podstate hiphopových že ov teraz rieši veci len cez komp. Jak to prebieha vlastne na tomto počítači, že jak sa tam vytvára? Sú tam nejaké na to softy alebo? Ako na produkciu? Áno. Na produkciu sú softvéry, softvéry, ale na produkciu aj ja používam soft, lebo momentálne produkcia sa robí v podstate iba na kompe, ale v 90. rokoch a tak staršie, čo sa robilo, tak je taký prístroj NPC od AKIU. Tam máš také ako, ako keby... a tam si ukladáš časti tej skladby a sampluješ, vytváraš novú hudbu a potom tam dáš bici a neviem čo a je to kvalitnejšie určite, ale je to... No, nie je dosť nákladné, ale šetríš si na to momentálne a je to určite väčšia kvalita ako na notebooku z môjho pohľadu. A na kompe sú známe ako softy FL Studio, Fruity Loops, to používam ja, tomu je také najsympatickejšie a potom je možno Cubase, ale to už skôr používajú tí elektroproducenti a tak. Mm -hmm. a kedy si kedy ty dospeš do takého stavu, že si spokojný s tým songom, ktorý si vlastne stvoril, jak prebieha vlastne celková tá tvorba? Od celková toho tvorba. nápadu alebo nejakej inšpirácie Jasne. až po to ukončené? Keďže samplujem, tak je to je to Trošku ľahšie ako normálna produkcia, ale stále je to ťažké tým, že musíš vymyšľať novú melódiu. A trvá to u mňa asi pol hodinku, ale to je to, že vytvorím do toho bytce, robím melódiu a basu, ale potom niekoľko týždňov, niekedy mesiace to počúvam a stále si to otváram a dorában tam niečo a potom to vypustím von na Bandcamp alebo mám reperovč, ktorým to posuniem a, a dajú do toho svoje veci. Ale, ale u mňa to trvá teda polhodinku hodinku až hodinku, ale potom strašne veľa času, si to napočúvam a budem s tým sám spokojný. Mm -hmm. Čiže je to taký dlhodobejší proces. Je to v podstate dlhodobej. Ja by som sa ešte opýtal na záver tohto prvého hovoreného vstupu. Ako by si sám seba zhodnotil nejakým percentom úspešnosti? Čo sa, čo sa týka nejakej skladby, že koľko ich vytvoríš a povieš si toto nie, alebo toto zruším, a tak ďalej, a tak ďalej, až kým si povieš, že toto je ten základ, na ktorom viem tvoriť. Percentuálne, ako by, ako by si sa zhodnotil? Percentuálne, to je strašne ťažké, lebo ja dávam skladby, ktoré sa mi nepáčia, tak to automaticky mažem a vytváram, buď nové, ale ten istý deň väčšinou nie, vždycky sme to nájdem iný deň, ale momentálne má skoro Nechcem povedať, každé skladby dobré, ale každé skladby sa dajú počúvať, tým pádom to hádgem na Bandcamp a tam to máme len na to, aby si to niekto vypočul, na tom nezarábam nejako, čiže... Mo, majú možnosť si to tam ľudia kúpiť cez Paypal, ale to ani nemám prepojené, čiže nemá z toho ani cej. Jasné. A posledná otázka na záver. Kým by mal byť podľa teba dobrý DJ? Dobrý DJ? Hybopový. Hibopový, jasné. <laughs> Dobrý DJ by mal mať doma aspoň trošku pár vinylov a mal by vedieť o tej histórii hip dosť veľa a prehľad hip-bopovej muzike by mal mať strašne veľký. Mal by vedieť scratchovať, čo zase není až také ťažké, ale ten juggling by mal aspoň trošku ovládať, na čo už treba trošku zamakať a, a to myslím, že stačí. Nejaký svoj štýl by mohol mať, ale to už je teraz dosť ťažké, aj keď tá originalita je určite treba. Ale to je asi všetko. A či si ty dobrý hibopový DJ, to bude... A teraz ja viem, ideš tam za Rádio bunker, bunker, bunker. Tak počúvaj, očuvaj, očuvaj, Tak počúvaj, očuvaj, očuvaj, očuvaj. Radio bunker, bunker, Tak, tak, tak, tak. tak DJ Cancer Cancer Cancer že nedostal pořádný packy, životní packy. Zkušenosti, zážitky, co pomůžou ti přemoc stát, strasti nehledej pomoc od ostatních, to si pak pasti co nedůkážeš sám, to Věř v svůj praxi. Je to o tom, že prošlapuješ pasti, přeskakuješ pro pasti a nenecháš se zástit někdy narazíš do někdy musíš prorazit, ale bez bolesti nepřijdou ty nejlepší časy. Poslouchej ty hlasy, život prostě není plér, ty se ale při první příležitosti neposer, kdo nikdy nešlápl ve vždycky stál na místě, jestli tak leží chceš, tak naříkej -li. But the relationship with the fact that you will remain in order You won't be able to do what you have the most happy For free, no one will be on the green light Even if you decide yourself how you will be Every crossroad in our past is a path for redemption Reason a laugh, never hold these afflictions Getting out your grabs, fighting that life for death I seen light in depth, never fear what's next If you still have breath, a strange concept, but a true step, unless You ain't trying to face the odds or you don't understand life is hard, and ain't a game. How many things change under life facades? All you could do is hold on guard your power. You try to live up to the fullest every hour and get rid of the bitterness, nothing sour. But shit twisted, you ain't got smoke to be lifted, ain't got to feel trapped to be restricted. Uh -huh. It's all in the mind's eye, time fly, living each day without it passing you by, cause we try. Život prostě není prér, ty se ale při první příležitosti neposer. Kdo nikdy nešláp proverbe vždycky stál na místě, jestli tak leží chce, tak napříkej tu se, Ale směs se s tím, že takhle zůstaneš na pořádní nikdy nebudeš moc dělat to, co máš nejvíc rád zadarmo tím. Na rádio. na Underground Radio. Underground. Radio Hake. Takže muzika na úvod. Ja len <laughs> pripomeniem našim poslucháčom, že keď majú otázky na Andreja, tak môžete dávať na náš Facebook. Otázky určite položíme. Takže na tvojom soundcloudovom profile máš zavesenú kopu vecí, nachádza sa medzi nimi aj album Oprobuj. Mohol by si poslucháčom povedať pár slov k tomuto albumu? No tak tento album v podstate nebol nikde vydaný, to som si urobil len ja ako keby, ale ako pomohlo mi s tým dosť ľudí. A to bola taká moja prvotina, kde som mal všetky tie moje skladby, ktoré je väčšina z nich. Je tam aj jedna moja prvá skladba, ktorú som urobil. Ale to není moc zbupový album, je to také, že som ešte ani nevedel do ktorého žánru ísť, aj tam, sú tam elektronické veci, hausové. A myslím, že aj trošku roku tam je. Alebo takého hardcore trošku. Ale ako, čo to ja teraz počúvam, tak na to, že som to bol medzi prvými desetimi produkciami, čo som robil, tak je to dosť dobré, keď sa na to ja pozerám z tohto pohľadu. Mňa napadli hneď dve otázky popri tom, jak som to sledoval, jak ti to ide. Za prvé, neničia sa platne tým skrečovaním, Lebo keď si nejakým spôsobom zoberiem, že to výhľou, keď sa tam šanti potom, tak... Oni sa ničia, ale iba fakt, že trošičku. A není to tam moc počuť iba po mesiacoch skrečovania alebo tak, tak je tam trochu počuť, ale keď ten DJ to tam počuje, keď je to nejaká platňa určená na skrečovanie tak väčšinou nebývajú až tak drahé a dá sa kúpiť nová, desna tie zvuky rovnaké, mm -hmm. ale keď sa jedná o skladbu, ktorá je nejak originálna, že je to normálna skladba, buď hipopová alebo aj žánru, tak väčšinou sa domne neskračuje, lebo ani není prečo v podstate, keď tam nie sú tie zvuky. A keď tam už ten DJ počuje, že tam je to trošku opotrebované, tak už to skračovanie tam radšej nechá a a majú iba na počúvanie, ale aj normálne počúvanie sa vlastne trošku opotrebovajú, ale je to, ani, to není percent, je to strašne málo a tie platné vydržia strašne veľa. Ešte keď sme pri nich, tak je rozdiel vo výrobe alebo v nejakých vrstvách tých platní, ktoré sú určené na DJing a tie, kde máš nejaká kapela, keď si dá platňu, ste na mhm. počúvanie? nemyslím teraz hibupová, ale, ale všeobecne, tak je tam nejak, nejaký rozdiel v hrúbke alebo v niečom? Rozdiel tam môže byť, ale nemusí, ale to, je, to nie je. že sú to splatne na skračovanie, tým pádom to musí mať určitú hrúbku, ale som sa stretol aj so skladb, platňami, ktoré majú normálne skladby a sú veľmi hrubé a taká istá platňa aj iná je tenučka, čiže to je už iba od výrobcu, ale mm, hrúbkou to ani tak moc není, skôr o tom, ja by som to vysvetlil v strede, keď, kde sa dáva tá platňa a zastavkuje sa do kolíku, tak tam je, to záleží o to, jak je tam veľká tá diera. Keď je moc veľká, tak tým pádom to skračovanie strašne to aj hlaskáče, ale dá sa to samozrejme napraviť, že si tam dáte budle piecu, pásku alebo nejaký papier, aby sa to zúžilo, a, a tak sa to dá, čiže to môžete skrečovať úplne hoci, aký by druhá otázka, máš už ty nejaký svoj nájdený štýl, čo by bolo tvoj, nejaký, nejaký tvoj podpis, tej hudbe, lebo jeden príklad, DJ Witch, tak on môže spraviť čokoľvek, ale keď si to pustíš, tak presne vieš, že toto je on. Lebo mm. on už má taký, taký ten no výrazný štelý, jak si ty na tom? Ja zatiaľ taký nejaký výrazný zvuk nemám, aj keď Jomika môže hovorí, keď niečo a ja som ani nepovedal, že som to ja, tak povedal, že som to ja, ale zatiaľ ešte teda nemám, aj keď momentálne robím strašne veľa vecí, že samplujem klavír, ale to podľa mňa moc veľkú budúcnosť nemá, lebo skladba neznie rovnako, ale. Ale je to tam také, že tam veľká zmena medzi tým, není, tým pádom, ešte, ešte zvuk nemám. A Veech má vlastne ten zvuk, že vlastne tie skladby sampluje tak, že si to dá... Klasicky iný má 33 otáčok a on to na 45, tým pádom je to rýchlejšie a tak si to sampluje. A to zne dobre, ale to je teda jeho zvuk a tomu brat neverem. A, ale je to ako, ešte ja teda nemám o sebe taký, taký úplne originálny zvuk. Dobre. Porovnávať sa s Výčom zase. No, to je <laughs> no, Pozri sa tiež, musíš mať určitý cieľ, že koho raz preskočíš v hudbe. Tak máme tu aj lokálnych, jasné, jasné, pohode. Momentálne spolupracuješ s českým reperom Stricov, s ktorým pripravuješ album. Uh, mohol by si priblížiť spolu, uh, poslucháčom aj túto spoluprácu do Stricov? Jasné. Tak on je reper, ktorý je veľmi talentovaný, a ja si dovolím povedať, že je jeden z najoriginálnejších v Československu, aj keď ešte není takmer vôbec známy ako na scéne, ale keď sa dostane do scény, keď to takto poviem, tak určite bude jeden z najoriginálnejších. A stretol som sa s ním v Prahe 14. júla minulého roku, keď som tam bol pozvaný Neifejkom, to je taký človek, ktorý točí na YouTube videá a je do známy, a ja som mu robil skladby ako Podmas, tak ma tam pozval ako hostia a on tam bol vzodol v tiež ako host tak tam sme sa stretli, rozprávali sme sa a zistil som, ja som najprv myslel, že je to producent, potom som zistil, že je to reper a tak sme si písali na Facebooku a vznikla z toho spolupráca, s ktorej momentálne robíme na albume. Už máme niektoré tracky, mohli ste teraz počuť jeden, volá sa Život a máme tam aj na featuringu jedného amerického repera, z Brooklynu teda, Justo, do MC sa volá. A je to tiež veľký talent. A ten by sa tiež teda mohol dostať niekam do svetla, keď, keď ho niekto zviditeľný. Alebo možno aj sám sa zviditeľný uvidíme. Presne na to som sa chcel spýtať, keďže sme tam počuli angličtinu. Ako prebieha vlastne takáto spolupráca na diaľku, je to v pohode, akože dohodnete sa? Ne? Je to v pohode, cez Facebook si píšeme, aj keď určite lepšie by to bolo osobne. Volali sme spolu aj cez Skype, so Stricou vlastným ďastom iba cez Facebook, ale ako plánuje pri Stricov koncom júna, jubula do Trnavy. Uh -huh. A možno tu dám aj nejaký koncert, čiže to, to sa stretneme konečne po dlhom čase. a Určite to lepšie osobne aj nastržiť nejakú show a tak, ale na Facebooku sa to dá. Uh -huh. Čiže to... vítaš tieto nástupy. Áno, určite bez toho by sme boli, no. A spolupracuješ aj s miestnymi repermi a DJ-mi. Mohol by si nám porozprávať, nielen nám ale aj našim poslucháčom, aj o týchto spoluprácach? No, tak tieto spolupráce vznikli v podstate tak, že ja som väčšinu z nich oslovil, či by nechceli byť. A to môžem povedať jmena, Twister, Poker. Ale s nimi ako málo spolupracujem, ale na nejaké skladby som im dal, zatiaľ ich moc nevyužívajú, ale už máme ako pár nahratých vecí, ale to, je, to sú teraz už ako keby ich veci a to im dávam teda zadarmo. Však ja za to zatiaľ nechcem peniaze, aj keď by bolo pekné, keby za to boli, ale to nerobím pre peniaze. A s DJ-mi som rád, že spolupracujem. Príklad môžem povedať DJ Ramp. DJ Spinhands, DJ Whiteass a to som minulé leto hrával v jednom nemenovanom bare v Trnave a tá som si dával akcie som, mali sme tam scratch meeting a tá som pozval týchto DJov a my tam teda prišli, máme z toho aj video scratch meeting si dáte do YouTube a nájdete to a, a bola to super akcia teda a som si s nimi v kontakte doteraz a konkrétne ten DJ Ramp, tak ten mi strašne pomohol ohľadne muziky a možno bez neho by som ani v hipope nezostal a takisto ten DJ a bez neho by som nemal gramofóny. A DJ Spinhandri v podstate poradil veľa vecí, čo sa týka jugglingu a tak, čiže bez nich by som tu prakticky nebol. A keď sa takto bavíme o tej scéne, tak ako ty vnímáš hipopovú scénu v Trnave? V Trnave? No tak v Trnave je to dobré hlavne vďaka Boy Wonderovi a Torulovi. Tí to vyťahli dosť vysoko, alebo čo bol kyklopus. To bolo vlastne zo skupenie, tam bol, ja nechcem teraz klamať, ale viem, viem, že tam bol Boy Wonder, tuším aj Torula, a to zase není istý, a DJ Spunk. alebo Turbo Boost, a tam boli tiež títo chalania, ale stále tie isté mená. Ale teraz noví, čo sú, tak hovorím, že ten Twister, Poker, potom je Radego, taký nový, novší, teda on už repuje dlho, ale ako ešte nejaký známy, čo ja evidujem, tak nie. A momentálne to není moc také dobré, že by v poslednej dobe v Trnave moc také také významnejšie mena nerastu, čo sa týka reperov. Možno ešte by som zabudol spomenúť Illegal Truth, predtým to bola Červená vlna a to sú v Trnave z takých undergroundovejších, pre mňa číslo jeden. Že majú fakt skilly, majú dobré témy a beaty majú úžasné originálne, má ten svoj zvuk producent a to sa mi na tom strašne páči teda. Ešte, ešte na sekundu odbočím. Máš aj iné záľuby okrem DJingu? Keď už ťa tu takto máme, tak neho tebe vieme čo najviac. Ja záľuby mám, čo sa týka tohto e, grafiku, respektíve m, robenie, editovanie obrázkov alebo, alebo videí, proste tie videá, čo mám na YouTube aj z toho Scratch a tak, tak to som všetko robil ja, aj točil väčšinu z nich. A to je taká moja záľuba, ktorou by som bol Sara aj rád živil, keby nešlo hudbou. Mm -hmm. A bolo to možno nejaká animovaná tvorba alebo tak, ako kreslenie. Mm -hmm. a, ale čo sa týka hip-hopu, tak aj tancujem breakdance a, a produkcia DJing, to je asi všetko. Okay. Keď si spomínal v prvom dohovorenom vstupe, že dobrý DJ by mal vedieť niečo o histórii hip-hopu a DJingu, tak mohol by si nám o tomto niečo povedať ty? O histórii DJingu a hip-hopu? No tak hip-hop vznikol zhruba v 70 rokoch v Amerike, v New Yorku, konkrétnejšie v Bronxu, v Bronxe. A vlastne zaviedol to ako keby DJ a aj producent a v podstate aj rapper Cool Herc a ten je považovaný za otca hiphopu ale on vlastne robil také fankové veci a z funku potom vznikol hiphop postupne a história hiphopu je asi najvýznamnejšia v 90 rokoch v New Yorku a tam sú strašne veľa mien, gangstar, teda DJ Premier ktorý je podľa mňa asi najlepší producent na svete čo sa týka hiphopu potom tam wu Clan, ktorý je strašne známy. <laughs> Jasné, máš tričko. A, a to sú také legendy, ktoré, ktoré sú aj ako writerské, že v Trnave sa, alebo aj... V, neviem, jak to povedať. V celom svete vraj, ako writery to sú tí, čo robia grafity. Tak vlastne tagujú ich znaky, napríklad wu má taký špecifický znak, jak Batman to trošku vyzerá. A to v Trnave môžete nájsť úplne všade na družbe, aj v Depe to je, takže to keď si popozeráte, začne si to šímať, tak strašne veľa toho je. A história ako tak, tak to všetko vlastne vzniklo v New Yorku. Potom v tých 90 rokoch, konci 90 rokov tam bola takzvaná taká vojna West Coast vs East Coast. A tam hrali mená Tupac a Notorious B.I.G., ktoré je tiež legenda, ale už obidvaja zomreli, vlastne boli zastrelení ďaka tejto vojne teda. A, a to vlastne bolo, že West Coast to bolo o západné pobrežie, to bola Kalifornia a tak, a East Coast bol teda ten New York a, a okolí tej miesta. Ale keby som sa ja mal prikloniť, tak asi k tomu East Coastu teda, lebo ten hip -hop z New Yorku mi je oveľa bližší ako, ako z toho západného pobrežia. No na druhú stranu, čo sa týka toho West Coastu, tak tam najznamejšia asi spolupráca bola čo si spomínal Tupac a Snoop Dogg. Čo no. nakoniec uh, si ho ešte aj uh, mohli pripomenúť fanúšikovia nedávno na festivale kde z neho spravili 3D hologram a mm -hmm. keď, keď si to tam nakladali chlapci, tak tam práve padlo aj vestkou, že si, si to nevedeli nejakým spôsobom vynachváliť. No a keď už sme m, pri tomto nejakým spôsobom sa dostali k takýmto kanálom, hej, že kde sa dajú pozrieť tieto veci, tak pripomeňme tie tvoje. Kadiaľ ja šíriš uh, svoju muziku? Svoju muziku šíri momentálne hlavne na Bandcampe. Máme na Soundcloude nejaké veci, ale tam už nepridávam, lebo tam sú nejaké problémy s tou stránkou, teda ja ich tam mám a nejdeňu mi tam pridávať veci. A na mojom Facebookovom profile alebo na mojej Facebookovej stránke DJ Cancer, tak tam vlastne pridávam, pridávam všetko z Bandcampu a, a teda dial. Ak si sa s že pridávam, predávam, no ešte napadne, <laughs> napadla ma jedna otázka. Bavil som sa tu onehda s majkom ktorými hovoril, že vlastne mu prípada tento hip-hop, akože strašne blízko k panku, akurát, že mu tam vadí ten macho style. No to je taká tá prezentácia, že yes. ja sme dobrí, víš. A chcel som sa teba opýtať, že ako, ako vnímáš takto, akože, ako pôsobia vlastne repery, ako to ty vnímaš, ten ich style a všetko to, jak to vlastne prezentujú na vonok, yes. lebo často, častokrát sa tam nachádzajú vlastne v tých repoch naozaj hlboké myšlienky, a možno je to niektorým ľuďom dosť nesympatické tým, ako títo ľudia vystupujú, ale to je akože na zváženie každý si to mm -hmm. podľa seba, ale ako to vnímaš ty? O no, myslím, sa v podstate každý musí byť nejako originálny a každý sa snaží zaujať niekoho. A to je takisto aj u producentov, len tí na Slovensku, v Česku, ale aj celého vo svete nie sú až taký známi, lebo keď počujete pesničku, tak tá skladba sa vám páči ako být, ale počujete tam rozprávať iba toho repera a ten nerepuje o čiže čiže takto a tí reperi vlastne každý má svoj spôsob vyjadrovania, niektorí hrešia, niektorí nie. Ale čo sa teda v posledných rokoch deje? No dáme v posledných 20 rokov na Slovensku, tak je tu kontrafakt Rhythmus a tí vlastne nakopli celú tú scénu a Rhythmus hreší ako v pesničkách a ľudia na to nadávajú, ale počúvajú to. Napríklad Trosky, čo bol média vec, tak tí majú tiež pekné skladby, ale tam väčšinou nehrešia a oni začínali zhruba tak, jak, jak kontrafakt a nikam sa v podstate nedostali. Nie sú také mediálne známe ako kontrafaga a teda hlavne rytmus. A rytmus je teda už... Čo sa týka rytmus ako samotný, tak to už není... Je to hip ale ide do hociakých štýlov. Ale kontrafaga, to, to je teda čistý hip-hop. Ale ako, ja mám aj lepšie skupiny, ktoré momentálne počúvam, Napríklad label Ty nikdy český, kde máme aj Boy Wondera vlastne. A tí začali 2006 České, tuším, a tam je Idea Fade a tí tiež mali nejaké také oldschoolovky. A tie sa mi vo väčšine prípadov páčia aj viacej, ako kontrafagda a tak. Čiže vlastne viac menej tebe sa páči ten oldschool? Áno, áno, jasné, 92, ak to si tie to vec, Lebo teraz tieto nové, napríklad, neviem, čo by som povedal, HH Crew, poznáte asi? No tak dneska som od nich počul, čo majú s momom, novú skladbu, tak to úplne nepočúvateľme, Ja nechcem toto takto rozoberať, ale toto už. keď má byť toto ten nový zvuk, nového hip tak to radšej ideme do prave kušecí, lebo radšej si budem robiť 50 rokov Bumbe iba 90. roky ako toto. A to je takisto aj z produkciou táto moderná, tak to je, to je strašné. Ale ako ne, ne všetky samozrejme, ale čo sa snažia silou mocou každý si robiť originálny zvuk a nový zvuk, tak väčšinou to znie dosť blbo a ja preto ešte, možno by som zvládol aj Janový zvuk, ale radšej sa ešte držím toho starého, 90 roky je tak, pokiaľ teda nenájdem niečo dobré, čo... Čo mne sa hlavne musí páčiť, lebo mne sa väčšina veci nepáči. ale svoje veci, keď počúvam, tak buď to zahodím, keď sa mi to nelobí, ale alebo si to nechám proste. Tak ale... si poďme v tejto chvíli počuť to, čo si si nechal. <laughs> <Sám. laughs> Dostrát Rádio No. A jak to tu, jak to funguje, čo je to rádio, jak funguje? Teraz zaznajúme, že... Môžete tu viedmáni, mi rúčite, to je ráno. To je rádio. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Chcel sa vás chcel spýtať, ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tuto u nás bunkry? bunkri. Ja si vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, by som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, v pohode. Dobre, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo ja bolo, tak to odhalilo. Ale keď budeme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácie mali cvrčka, tak ešte necháme chvíľu jemu. Tento posledný hovorený vstup, budeme sa rozprávať hlavne o tých návodajských už produkciách, ak hrávať a tak ďalej, možno o nejakých súťažiach. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že keď sa vám líbi toto, čo tu my vlastne riešime a robíme, tak tento rok je možnosť prispieť 2% percentami zdaní na činnosť rôznych takýchto občianských aktivít, ako sme aj my. Takže keď sa vám najviac týchto občianských aktivít lúbi naša aktivita, nech sa páči, môžete prispieť. Poľmi percentami nám informácií sú na webe. To bola taká komerčná vzúvka a otázka na Andreja. Chodíš teda hodne hrávať von? Takto po podnikoch a tak? Po podnikoch? Ja som zatiaľ hrál iba v jednom podniku ako, tak, ako DJ normálne, ale inak chodím hrávať, čo sa teraz spreč od hiphopu, ale na nejaké oslavy, väčšinou ale ako rodinné a teraz mám najbližšie svadbu. Ale to mám hlavne kvôli tomu zárobku, aby som mal na nové prenosky, alebo na vinily, alebo tak. A čo sa týka hip tak mám najbližšie na MDD na námestí akciu hip takú 25 minútovú a keď sa to vydarí, tak to bude pecka. <tým <tým> ale ako chodím, chodeval som to v leto, som hrával v tom jednom bare a v podstate celé dva mesiace a tam som mal aj veľa skúseností z toho. A väčšinou zlých, ale ako skúsenosti to boli. <tým> Aj z lásku skúsenosť. No. A keď ešte takto na svadbu, alebo tak, tak šupneš tam občas aj tieto svoje veci, alebo púšťaš. tam tajná... Nie, nie, no, na, svadbe teraz čo som, no, na svadbe, čo budem, tak to budú hlavne také staršie československé ľudovky, ale najradšej by som teda hral na viníloch, alebo aj na ostatných teda veciach, lebo vinili proste sú čo sa týka normálneho DJingu, je to kvalita a teraz čisto na loch nehrá, pokiaľ viem, tak myslím, že nikto, ale hovorí, že v tejto dobe, keď chcete hrať moderné veci, ako v bare a tak, tak to je skoro nemožné, lebo kúpovajú si stále nové dosky a väčšinu z tých producentov a reperov na Slovensku veľmi malo ľudí vydáva dosku momentálne. A takže väčšinou to seratónku to gramcom, ale momentálne už ani tie gramce nie sú in. s zvin, inkamstrapu a DJ Spinhen zhrávajú stále s gramofónou, čiže teda možná iný, ale čo viem 100% tak o týchto a to teda to je Ja by som iba na sekundu odbočil od témy, ma napadla taká otázočka. Hiboba celkovo, jak si spomínal, tak sa to spája teda s tými nejakými tagmi a grafitami a tak ďalej. Plus, samozrejme, je to určitej životný štýl. A mne sa to hlavne spája nejakým spôsobom s, so športami typu skateboarding a tak ďalej a tak ďalej. Čo si myslíš o tomto? Funguje ešte... Môžeme byť konkrétne aj na Trnavu, ne, nejaké miesto, kde by sa mladí ľudia vedeli takto vyšantiť, lebo viem, že na bol jeden z najlepších skateparkov, ktorý je rozobratý vlastne na šrot, čím samozrejme môžeme apelovať aj na mesto, že niekde jazdiť. Mm -hmm. čo je tam stavba? <laughs> tak čo si o tomto myslíš? Stále to funguje, že tí mladí ľudia sa šantia na takéto údbe a popritom? Čo sa týka tohto, tak čo ja viem, tak už vôbec nie. Možno v nejakých podnikoch a baroch, ale teraz už čisto hip -hop sa nehráva, no hráva sa ako, ale málo kedy. Napríklad keď môže byť konkrétnejší v banky klube DJ Dasek, tak ten už má extrémne skúsenosti s týmto a keby som mal odporúčiť, tak jednoznačne tam. Ale aj v kačku sú hip akcie a DJ Shakul ten vlastne, neviem, či poviem pravdu, že začínal s týmto v Trnave, ale bol určite a ešte stále je taký najvýznamnejší, kto začal s hip akciami v Trnave. Beat Creek napríklad, napríklad na strašné veľa akcií a, a bez neho by vlastne Trnajovská hip scéna, čo sa týka koncertov možno by bola oveľa ako určite teda by bola oveľa chudlustivejšie ako teraz, lebo väčšinou na tie akcie sa chodili ľudia vyšantiť a tak, ale momentálne ako také externé miesta vonku mimo klubov, čo ja viem, tak asi, asi nie sú. No to, to by bola podľa mňa topka, to prídeš do nejakého skateparku, robí sa ja neviem, akcia, že chalani si dajú nejak, nejakú street session a Jasne. popri tom sa tam vyťahnú k rámce presrediať sa tam 4, 4 a 5 DJ a toto to, to, to, to by, to, to by bola veľká by bola, záležitosť. To sa, to sa ja vlastne snažím robiť a na leto dúfam, že ešte niečo teda vymyslím, ale v tom bare, zase vo nebo vrátim, čo sa tam hráva, tak tam mali aj terasu a som raz v lete videl ako graofón a som chalanov četanciu breakdance a chcel som sa toto ako trošku, trošku, pozdvihnúť, že napríklad aj Illegal trúd majú niečo, ako volá sa to, že rap späť do ulic. A to som chcel, ma to inšpirovalo strašné, že vlastne teraz v uliciach není nič také, čo, čo spávané s hip-bopom, hip, a hip je hlavne o tej komunite v ulici a tak. A teraz sú všetci za Gumblany doma na kompoh a už to strašne upadá. A tá nová generácia hip ich poslucháčov už vôbec prakticky nevznikajú, nové generácie, lebo ja som možno výdenka, ale ja sa tomu aj venujem, ale nie som čisto iba poslucháč. Ale nejakí poslucháči, čo vám môžem povedať aj u kamarátov, tak oni počujú kontrafakt, nový album si to kúpi a počúvajú a to je možno všetko. Možno nejaké staršie veci o kontrafaktu, ale 90. roky a história hip-hopu e alebo novšie nejaké akcie vonku, tak to absolútne nič. Ale možno sa to ešte zmení, uvidíme. Dúfam, že áno. Ja čo som sa bavil s ľuďmi akože okolo toho, aj čo sa týka bikerov, aj s tak väčšinou tam boli tie problémy, že zoznať peniaze je vlastne mm -hmm. na tieto veci. Takže ono je tam možno aj taký predpoklad, že napísať nejaký projekt, dozaj si to na papier, zamakať na tom, podať si to, tie financie potom je možné takýmto spôsobom získať, ale tiež je určite problém, ktorý vnímame častokrát aj my v tom, že keď už sa tie peniaze jednak vybavia a už všetko je nachystané, potom zrazu Neni Nikého, doby by priložil tú ruku k tomu dielu. Mm -hmm. Toto je veľký problém, lebo ja si myslím, že aj v súčasnosti, keď nás Peťo počúva, tak určite by to vedel potvrdiť, že takéto problémy sú dosť značné eliminované, takže priestor je, ale naozaj chytiť to pero, chytiť ten papier, napísať to, podať si to, poprosiť alebo teda si to zdôvodniť, že toto pre toto a keď sa nájdú tí ľudia, ktorí by vedeli tieto veci realizovať, ja si myslím, že teraz je taká doba, že priestor na toto určite by sa našiel. Vlastne. Ale zase budete mať v Trnave krásny štadión, čo chceš? <rý> <rý> Dobre, áno, budeme. Ja by som sa ešte vrátil <rý> Ešte k tej otázke, ja čo robím na to MLD, keď sa mi to teda vydarí, tak to som sa chcel tiež priblížiť k tomu, aby ten hýbop sa viacej tým ľuďom dostal. Lebo keď ľuďom poviete hýbop, tak si vybavia moderné veci, čo idú v rádiách a všetky tieto popové veci, tam sú prvky a repu. Úplne vo všetkom teraz, čo počujete v rádiu. Alebo keď poviete nejakej starej babke, že hýbop, tak si spomenia rytmus, aj greší a konec. Ale ako ten pravý, ako to, to ja neocudzujúce, tak to je ten spôsob prejavu. Ale ako týmto ľuďom sa to takto javí. A preto by, by to chcelo nejaké tie akcie, ktoré je vlastne priblížitým tým ľuďom. A, a to sa teda snažím a najbližšie na to, boja teda teda niečo. A dúfam, že cez leto ešte niečo vymyslím, len není priestor a financie, ale to možno ešte ešte doríšim. A alebo by som rád teda. Lenže, aj keď sa k tomu vrátim, tak DJ Luko, a ešte niekto zabudol sa na meno, robili takúto akciu asi pred dvoma, troma rokmi. Vytiahli gramce proste na ulicu, repráky a zavolali tam, myslím, aj nejakých býbojov a veľakrát tam prišli policajti, dali im pokutu, že vlastne je vlastne zakázané dávať hudbu von, čo sa týka reprákov. Keď hráte na huslavodách, tak to sa dá, ale ako tu reprodukovanú hudbu, na to treba povolenia a to sú tie financie. A v tých 90 rokov v Amerike to fungovalo tak, že proste vyšli chalani s gramcami, s reprakmi, von a nič sa neriešilo. Do parku niekde tam si zavolali chalanov a mali veľkú akciu z toho. A teraz by už to bol problém. Čiže to je aj tá chyba tejto doby, že sa to nedelalo. Ak si spomínal, Luka, mne sa jedna akcia, ktorú robil, myslím, s Nikitom. Uh, oni robili také divadlo. To bolo Jasné, také divadelné predstavenie, akože to bola taká pecka. Ne, nespomenem si teraz a nie, ja nemám to tu nachystané, ale viem, bol som na tom v Trenčine, odloď Trenčine, moje mesto, skoro rodné. A bolo to, fakt to bola šupa, akože čo tam Luko dával za tými grámcami, to bola úplná pára. To, to bolo super, myslím, že aj, že aj dvojka bola. Dvojka bola, to už som nebol. To už som nebol. Nie z ulice, ale niečo z ulicou to bolo. No. A ja som Príbeh ulice. Príbeh, príbeh hulice. jasné, príbeh ulice. No. Ja som no. na to nebol, ale chcel by som teda, ale žiaľ už to je asi nemožné, ale videa som videl a toto bolo určite jeden taký, určite program minimálne 10 desaťročia. Hibop, hibopu, a keďže aj hibopu, čo je teraz veľmi málo, ale ohybovku tak aj storočia, že toto urobili niečo takéto je to, to teda um, Počkaj, máme tu otázky poslucháčov. Robert Capricioza, náš moderátor, sa pýta Andrea, či, počkaj, ja no, sekundu, musím si tu premysliť do Martina. Um, Zblblom mi to. Dobre, ideš tak, ja dá, povieš, dám, dám ti aj teda otázku, keď už sme boli pri týchto akciách, skôr ako tu chlapci doriešia technické veci. Uh, môžeme ťa vidieť vo videu od uh, I Love Music na akcii Kultúra Hudby, neformálnej session, kde sa za spoločný stôl postavili svetoví DJ z Brna aj domáca skrečová elita. A rovnako producenti s MPC aj tabletmi doprevádzanými repermi. Mohol by si porozprávať o tomto podujatí, čo to bolo zač? toto podujatie, bolo úplne úžasné a na venúci rok tiež pôjdem, respektíve už tento rok. A to mi hovoril kamoš, ten DJ Ramp, o tomto v podstate mi tu, už ale pol roka dopredu hovoril, nech na to pôjdem. A nakoniec som išiel, bolo tu myslím sobotu niekedy. A ja som dovtedy nikdy sa nestretol s nejakým reperom takým významnejším, alebo... No DJ mi v podstate áno, ale taký, neviem, bol tam MCG istý nikdy, strapo tam bol, vec tam bol, a ja teraz určite som zavudol, ale strašne veľa ľudí, bol tam DJ Fade, čo je československá legenda v produkcii. A tak som bol úplne z toho, že títo ľudia tam prišli, oni tam ani nemali prísť, títo ste nikdy, ale mali zrovna ten deň koncert v Bratislave. Tak tam prišli a to bolo teda super, ale ako určite super skúsenosť a išiel by som aj na budúce. Dobre, to tam bolo. Ako ten hip -hop sa tam konečne objavil ten pravý, ak má byť, v bavlne to bolo. Aj keď tam boli, samozrejme, nové veci elektronické také, ale to sa mi teda páčilo vynejmočne, čo sa týka tej hudby, ale bolo tam aj klasic, klasický scratch a tých známych mien to bolo. Dobre, ja už som tu s, s, s ten telefón, Janov, takže robová otázka e, na Andrea. Či pozná e, Mafia Tre... Mafia Records. Né, to je že Trece, ale neviem, čo to znamená. A čo hovorí na francúzsky hip -hop? a či nemá potrebu spraviť track so živým repom okrem hudby, či píše aj texty, či ho po pritvorení hudby nenapadá aj textik. Takže taká komplikovanejšia otázka. Čiže či robíš s hip či píšeš texty s tom francúzskym hip -hopu. Čo sa týka tej mafii, tak to ešte som to nepočul. A čo sa týka francúzskeho hip hopu, tak to moc aj keď je jeden film, volá sa to. Teraz si nespomeniem, ale je to, uh, je to taký film, ktorý vlastne zobrazuje tú... Nezobrazuje úplne, úplne priamo, ale tú hybopovú kultúru o francúzsku. A napriek tomu, že francúzsky jazyk, ako moc ho nepočúvam, ale určite lepší než nemčina pre mňa, tak sa mi to strašne páčilo tie skladby, čo tam hrali. A bolo to hlavne o, o breakovaní. A, a... A to sa mi teda lúbilo, ten, ten francúzsky spôsob... A čo sa týka tých textov, tak určite nie, pretože nemám to príhlas na reba. A ako texty určite by som zvládol napísať. A neviem, či dobré, ale určite by som zvládol, ale u, m, zatiaľ teda do najbližších desiatich rokov sa tomu ovedovať neplánujem. Jasne. Ďalšia otázka je od, od Evi, ďalšia naša moderátorka. A tu by zaujímalo, či by si prijal výzvu povedzme od haha Kriu na spoluprácu? Vzal by si to ako príležitosť niečo zmeniť, alebo by proste, alebo by si proste nešiel, lebo je to pod tvoj úroveň? A s kým by najviac na svete si chcel spolupracovať? Čo sa týka tej prvej otázky, tak to 100% nie, aj keby, neviem, povedali, že mi za to dajú 100 000 €. Možno to hovorím teraz, keby mi to dali, tak naozaj možno by som z názoru zmenil, ale čo teraz hovorím, tak 100% nie, pretože už som hovoril o tejto skupine, veľa ľudí uznáva, ale ja teda tento nový, nový zvuk fakt teda nemusím. A čo som teda dneska počul tú novú skladbu s momom, tak to bolo, to bolo. To už nové. Takže určite nie. A ešte tam bola nejaká otázka? Jáno. Ja, Nebola. Nebola. Dobre, Dobre. Dobre to je všetko. Dobre. Tak ja mám hneď ďalšiu otázku na teba. Čo hovoria ostatní DJ a producenti na tvoje díty? No tak čo sa týka dj a producentov, tak určite sú radi, že sa tomu venujem, pretože možno, možno som posledný, čo je takýto, že, že robí ten boom web a takéto samplované staršie veci, a to hovorí možno, určite to není pravda, ale ale určite sa im to páči a veľa producentov DJ-ov sú, čo sa týka tohto prísny, čo je super, pretože určite ti nepovedia, že robíš prvú skladbu až to je super, pokračuj, ale ti povedia, čo tam je zle, čo opravíš že tak. Napríklad ten DJ Speedhands, tak tomu som posielal skladby a ten mi to dosť ako povedal, že čo tam je zle, čo zmeniť a, a teraz čo robím, tak keď už si dávam aj spolupráce, tak už, už je to, myslím, že na takej kvalitnejšej úrovni, že by som sa ne, že vyrovnal niekomu, lebo každý má iný zvuk, a to sa teraz nem dá vyrovnať, ale už som skoro na tej priečke ostatných producentov, ako ešte mi strašoval do toho chýba, ale čo sa týka trnavy, tak asi, asi už áno. A to som aj tomu producentovi z Illegal Truth posiedal, ten bol tiež tým spokojený, že sa tomu ako venujem. A ak si taký najväčší kritik je ten DJ Ramp, aj keď ne kritik, ale že tomu to hlavne púšťam a ten ten mi to ako keby zrecenziuje alebo tak, ale väčšinou sa mu to teda váči a ja teda fakt potrebujem niekoľko, kto to počúva, aby som vedel, či nerobím blbosti alebo tak. And v prebehu celodešnej relácie sme tak relatívne pospomínali nejaké akcie, kde čo ťa čaká najbližšej dobe. Vieme to teraz nejakým spôsobom ešte zhrnúť? Máš nejaké termíny, že vtedy tu, vtedy tu, vtedy tu? No tak najbližšie teda, čo bude aj ľuďom prístupne verejne, bude na toho MDD, 1. júna na námestí v Trnave. O takej 15. 16. ale ešte to není 100% isté, ešte sa to rieši. A bude to akcia, že tam v podstate budem za grancami, bude to mať nejakú polhodku, bude sa tam hrať hip-hopové klasiky, nejaké legendy. Prídu tam repery, čo zatiaľ môžem, ešte mena nebudem hovoriť, lebo ešte to není isté. A príde tam aj breaková skupina Street Beat Crew čo sú teda megapáni a v Trnave možno číslo 1. Číslo tam sú vlastne aj bývalí členovia The Cavaliers, čo ich teraz pozdravujem, lebo niektorí asi počúvajú, Marek Matejkovič, Lúbož Lehota a takí typci a ja s nimi som vlastne mal aj tú spoluprácu v tom, v tom bare, na tej terase, čo tam prišli zabrejkovať, je z toho teda aj video, a týchto teda uznávam asi najviac, čo sa týka trnavy, ale teraz ako to, do Cavalier sa rozpadlo a prišiel do tej Street Bitskru, kde sú aj mladšie detská, čo tancujú, ale sú ako teda dosť vyspele v tomto a tými prídu na tú akciu, teda dúfam, ale tá akcia 6% teda, ale keď sa vydarí, tak to bude teda fakt pecka. A možno ešte, čo sa týka toho leta, niečo vymyslím, ale zatiaľ není teda priestor a určite v budúcnosti ešte plánujem strašné akcii. Možno ešte ten koncert s tým street soulom, čo teda dúfam, že bude a vyzerá to na 90% slubne, len ešte musíme vybaviť buď káčko alebo nejaký iný klub, ale som si písal, s, neviem, či s promotérom proste, ale niekto, čo to má pod palcom v káčku a povedal, že nebude problém, ale ešte, ešte to má čas teda, ale tieto, tieto dve veci na 99%. Uh -huh. A ten koncert, kde len? vlastne váš, alebo tam plánujete ešte s niekým to prepojiť? Určite to s nejakým prepojím, lebo neviem, neviem vôbec koľko ľudí by na nás prišlo, či by sa naplnila sála, či by im to vlastne stalo za to, ale čo by sme tam zarobili, tak to by sme určite teda dali na kačko, že nám tak to... som to nemyslel, myslel som len Ja tom, to účas, len hovorím, že ako, musím... ale určite to budeme mať zmiešané s inými, s inými ľuďmi, čo tam budú. Lebo neviem, keby nás dali ako celovečerný program, tak neviem, ešte to neviem. možno by si bol prekvapený. Keby to tak bolo, tak by sme boli radi a to by sme tak už urobili, že, že sa môžu schovať ostate skupiny. Ale to by sme teraz trénovali strašne lebo, všetko je o tom, aby si to mal trénované a vedel si to, aby si tam nebol nejaký onyže, že nevieš čo ďalej. A, ale asi, asi takto. My tu v Bunker máme ešte taký pekný zvyk, že vždy na záver naši hostia majú možnosť takého posledného slova. Ak máš niečo ešte na srdci alebo čo sme sa ťa neopýtali, tak u mňa to môžeš teraz povedať a plus samozrejme môžeš pozdraviť, poďakovať čokoľvek. Teraz je presne tvoj čas, že to, toto chcem, aby po mne ostalo pre ďalšie generácie. <laughs> No tak ja by som ľuďom teda odporučil, aby počúvali kvalitný a hop a dosy vyberali to, čo počúvajú, lebo všetko, čo je v rádiach, alebo na YouTube, alebo niekto zdieľa, tak, tak není ono. A keď sú nejakí práví hip nech si dajú aj nejaké 90. roky a také, také, takú históriu a nejaké fuck ktoré sú hymnami hip a, a nech si trošku tú hudbu dávajú pozor aj toho, kto počúvajú, lebo aj strapom a pesničku dekel o tom, takže to by som vlastne celú ju mohol teraz tu povedať a ľudia by to pochopili, že proste treba si aj vyberať toho, koho počúvaš, lebo tým ho vlastne podporuješ, že ho počúvaš a, a treba byť preberčí v tomto, lebo je tu strašne veľa ľudí, o ktorých ani nikto nevie a sú oveľa kvalitnejší nech, než tí, ktorí tu sú a vedia o nich ľudia. Koho by som pozrel všetkých poslucháčov, rodičov, Babku, detka. Ale neviem, a chalo, čo som napísal nech to počúvajú, tak dúfam, že počúvajú. A zdravím aj Justa z New Yorku, aj keď mi určite nerozumie, ale aspoň to meno trošku započú. <laughs> <laughs> a, a to ja všetko. Ďakujem vám, že ste ma sem teda zavolali a bola to teda super akcia. Ja tiež ďakujem tebe, že si prišiel a verím, že je to teda pekný úvod našej ďalšej spolupráce o ktorej sa ešte rozprávať a dáme o nej potom našim posluchačom vedieť, určite to bude zaujímavé. A týmto by som sa teda rozlúčil za náš tým, pozdravujem samozrejme Evu a Roba, ktorí nás počúvali, ktorí nám poslali aj otázky a teda si to vychutnali doma tentokrát. A za tým Radia Bunker sa lúčím s Máriom a Váňom, ktorí sú vlastne za technikou ako vždycky, s Gandím, s Janom, ktorý nakoniec prišiel som rád, bola tu s nami aj Peťa, a za moderátorov sa vlúči Bráňo a palo. Čaute. Čaute. A to je všetko. Tak nás očúvate aj na budúce a Andrej, ty si ešte uvedť tie veci, čo budeš hrať. Ja teraz dám nakoniec uh, set jugglovič, a nebudem hrať moje veci, ale predvedem ľuďom ten juggling ako tak, lebo momentálne sa nemám v najlepšom stave, tak nech sú zhovievaví voči ale budeme sa teraz snažiť. Dobre, a povedz ešte, že aj po relácii, čo budú môcť vypočuť? Ja večer, po, relácii, tak... po relácii si budete môcť vypočuť ten môj album Oprobuj, všetky veci z neho. Čo teda opakujem, že není to čistý hip-hop a na spolupráci tam mám teda DJ Remba, ktorý tam skrečuje v dvoch veciach. Ale hovorím, že tento album nebol nikdy vydaný a je to taká moja provodina A potom tam mám ešte nejaké novšie veci, môžete si vypočuť aj ten ešte raz náš track so Stricolom a Justom z New Yorku. A to je asi všetko. Dobre, tak nech sa ti páči. DJ Concert z Radio Bunker. Čau, te. Hej, počúvajte podcast, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže Že... vyserte sa na to, počúvate Radio Bunker. <laughs> <laughs> jasné. Radio Bunker.